او لپس د جلالي شديده ايلد حفي منا مي کو پر متعلق تي او قليلانې مو قولي ساليستي شبيفي تکم وختي يوري کي چا او خودل تا هم دوی الله في منا بكا استا پد او کي او خود پیغمبر خو وحيدا قديلا لغظ دا لګي ولي د لهو کې اشاره ده چدا د کې اشاره زوب ته اگر ک په واقع کې په خپل امر کې د دی خدای باندي بس اسم دی د لهوالې کې زوب اشارت اشاره اول ورا که او کچر ته الله ته خو د لویو دوي کثیر نو تاسو په دې شوي بل ول تنازات فی الامر او تاسو باندې ځا پیدا شوی وا په امر او پشان د جهاد کې لکن الله دا څونکلو ولکن سلم پیګی کنا سلم سمانا ولکن سلمکن پیګی کنا من الفشلی وتنازو ده کان الله سالم پر خدای د سنا د بوز دلینا او د تنازو انه علیم بزاتی صدور ارتک سر اللہ عالم لپ انش ار باندې صدور من قلوب بزا بما في القلوب اگر څشي په زنونو کې دی کې اخلاص پکه دي هغه خدای ته معلوم دي او کز دې اخلاص ته عامه ته معلوم دي او وای زوری کوهم او په کوم وخت چې الله تعالی او خدل دي تاسو ته يزل تقيتم هر کله چې تاسو ملاقات او شريو بسر و الله تاسو د دیو خېدل پیان یو نه کوم کی قلیل الګ لګ انوارک نجو شو د جنگ د مسلمانانو د طرف نه پیدا کوکا پیدا نشو او چلو کوون دي نه شوورمن د په په کار ٹھیک شه او دا نه سکے او ويقللکم او تاسو ملخ کارکله قلل یقللوا تقلیلا بعد تفیل ده او تاسو بلخ کارکړه پسترګو د دوی کې نو جې په کې نو جوښته دوی د ترتمره راټمرا ته بلو نو طرف نه جوښره نه ځه حدا بمن یاد د ابتدا کې او چې جنگ خبره کی نو څو نو هر یو جماعت لیدو مسلې هم رايي العين نو پلاته دفاعه بینا آل عمران وا انفر قال عمران او دا خپل ماویږیږه غرافي تداپوراله ها هغه په یو محل کې دا په بل بحر کې لیقبی الله د دې د پاره چې الله تر سره کیو امر کان مفولا چا په علم د خدای کې واقع کیږي او مقرر دی او الا الله تر جوو او خاص خدای ته به پیشي اگه طول کارونه کده خیر دی کده شر دی ار او انسان تا موافق تا خفل عمل سر جزا و سزا او رولش او, رو او ترجعو الامور که دیتے مشارت تی دی چطول کارونه و بدق خدا و رسفاری برسو کنی شعال کولی ترجعو الامور که ته مشارت تی لکه سرنگ چې الله باچا د دنیا دی نو ترجعو الامور د باچا د خیرتم دی اللہ فاکوی یا ایوها الذین آمنو تید ایمان خواندان ازا لقیتم ارکل چتا سو ملاکشه پاوقد دجان کی فیعتن جماعتن کافرتن دیو جماعت کافر سردہ کافر قیدن بولی که خودو زکا دشمن د مسلمان بنی مگر کافر بی نفس بوتو تا سدوی قدم شه فس بوتو دا من ثابت قدم شه تیران ارمکوه تیخت مکوه او را سوحکور الله او یاد و خدای ذکرن کثیرن د سدیدا کثیرن د مو پلو مترق تی پی بار د مو شو په محذوفه سره خدا پاک ډیر پهینو کثیر سدی قلبا و لسانن او بیا ول مولی کریدی چې دې ٹیم کې د جنگ په ٹیم کې ذکر نه آګی ذکرم د اعلی ا ذکرم ال د جهاددا دا ذکر چدی دم دام jihad دا وی ولی په دیسره یت مینا نه قلبیراجی او چې یت مینا نه قلبیراج ندی او په میدان ولاړ دی چې توان کې لا ان لکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ په خپل مراد راتیو او عطا به دایری کوي د خدای ا د رسول دکچی دا ابتدا چې په جنگی بدر کې شو دیوم د دې وجہ دا خبرې د پدې کله کودري گئی او لا تنازع اديوب سره خپل مابین کې نظام وکوي ورنګني پته شلو تاسو به بزدل شي فشلسته وي بزدلل تاسو او تاسو خبري حکم او لاړ به شقوت او شوکت ستاسو وي ګریه یا نه تاسو هغه شوکت او هغه قوت بلاش چې رسول مې شه خبرې شلو تاسو په بسدل شي په تصاح حبري حکومت او بعد ببلاش بقشه ماتز واقعي د حکومت نه تځهوب پایل ديکه بعد بنگلشي یا نه متقدر چې قوت مم ختم شي او وسبرو او صبر کوه په سختو دي جنگ ان الله حما صابرين بشكالله د مستقلو خلق سره دي صابرين ماسو خلق چ مستقل صبر کئ او پجن کی ولال دی او تخته نه کئ نل اد دی سره دی اونن و نسران ا ته دی پی پی بیا ماته استخبار کلو چې ابو جهل چدينو ګی کلو غته او بیا و تخلقو بی ته پی پی دا خبر زهیر چوریو کنا نو دا زمزما امن عمر غفاری دی ددہ خبر اوڑی دا زمزما یو سری دے ددہ خبر اوڑی زمزما امن عمر غفاری ددہ خبر یوڑو قلتا چی دینو یہ بس بیا چی دینو اپا چلاڑو ورطا چې هغه آغی نجات بیا منتو لگا آغل دریا پاگان لالا او نجات بیا منتو اوم د وی وینا او وی غرور وکاو لاسونه وحلا وحل ابي فان غذه کې بده میګړو او شراب بسکو او بلاره چې میلدا چټول عرب ته مونږ دا وخيو او بیا زمونږ قافلې ته شوق پیش قدمي او تعرض نکوي ته دې پفي اتکبر وکاو او بیا چې دې کنه تاسو خبره کوم دا یاد درته پدې ټکی باندې لکل رستو را روانات مبارک داغه مفہوم پدې واقعیا موقف دی نو د دې بیان ولټول مفسرین کوي ځکه چې تل آیات مبارک پر موقف دی عقاده دې چې دا قریش شو کنه نو دې جنگ بدر کې دې دې د بنی کنانو نړیړل زکه چې دوی راغې نه یو مړی کړو او بیا چې له وې دا بنې کې نه نه او دوی د روسونو په موږ باندې یل سو حمله وکړي هغه په تاته شیطان نه کی دی د دشراقی ابن مالک ابن دوشم په صورت کې راغې او جند او سره دا په خپلوا په شیطان جند نیولې دي او لخر وو پچیروش تر روان دیو اره هغه وباسو ابو جہل تر ورس دته وی وی زرد پیگی انا سیدو بنی کینانا او جارو هی جارلکم بالکل پروا مکوي من کوتا سيو خره کیو او بس اوس تاسو موږ سره وایو چې د مسلمانانو سره جنگي هم تاسو ته ان نو مان دا ویل درکو بیا مخبل جنگ کوي او د الله سي چې کم دی نو کی پایدار په شرط سره غلې دي او دا چې کمدې کې کیسه اذ الله خارص ابن هشام چې د ابو جهل وروډه هدیه به ټول مسلمان شویلې وړي راو بیا ته څه کومه کومه صحابه خلک خلک ته کنه په مختصبه کې دا څوک لري چیرې شبی نو دا ذکر بکه چې د دغوا کې به کنه تر زر داټ کې ویل پکا دی سن چې بیا دبیونی شي او اس پر پیش دا ایمان نسل اخلاص نیش دا صحاباو پا بیادبی ما نسلی دا ایمان نقلا سیگی جی نیسا کہ او چمعات تی آوی دا سی لیر دا دا خپا اپتدا که دا صحابا اس خبری کری دی زمان و سر دا غروزی نا ترنن وزی پوری نوار دا و سر بلکل روغو ما نا ملائم ملائم صد پایش گیا او با زمان و سر نا لگی جی پا دقت کی جی ناغچ دین و داست دی ح ارټیکل د دولي د لچ په درجنګ شروع کې دوه پرشتي د اسمان را کوزې دي بدل لاس په پریدا هغه دوی چې لاس په پریدا هغه نه نه داسې کې ویل ویدی تیم کې تر ما دا خو یوازې جنگ شروع کی کړ ویننه بس لاس په پریدا او بس راغی او دا خبره ده پوه تفسیر صاحب کی لیکلي دي د بل خلک د خبره کو مد دا اجازه او تفسیر صاحب چې درنیاب کې ځانو او خدای ته وی چواد وکړل دی او تنظیم وره یي دا اواده یا د رجبا څخه دا کوم واده کړی دی چې انکه مله المنذرین الایو مې الوقت المعلوم د غیب ورخیال پکې ساته او اواده شیطانان دا چې مکړیو وسو زمتا شلندادر کو په دق شری جنتا خدای پاکه وي دا په شرط کې دا متاسته تل کې وی ولا تکون او تاسو کل ذینا دا سورۃ مدنی دی کنه دا سورۃ مدنی او بل خاندي كلا ثاني ای هر ګلی رنگ بو دی غرسو ا د مکی چې د جنت په ورسه دې ځای کې دا زلزله دې کنه ته وې چې تاسو سامونی وته نیولې تاسو طول قرآن شریف که دا نغا دیخو که نا تبا ویچه دا سی سابونی وطنی بلی دی بس دازل را لوین او خیلی تیلر که دا که نا کمال پکی دی بس مطلق خدیف که نا دیکی زن لخون دے پاغی که زن لخون دے یر سی بی و لا تکونو آتاس همه که گئ پڑی گی که نا آل صحابو انشاءاللہ حوامی متورسی دو نو تاس ته به یو خبرو کوم چې دا خوند د قران په مونږ د دل کې دي واپس صحابه لګیدل دي تبو ورخه خواميم چې نشو دي ودی او نو دي خواميم کې عبد ابن مسعود خبره کړی دا سوچ کوم چې دا خوند په اوسه پر په مګاونې لګیدو اته صحابه لګیدل دي ها تبان ته کې ودی دومره نعمت په مختزم کې نشته چې ور قرآني جیب دي ولا تكونوا تاسمکیجه کل ذین بشان د هغه کسان چې دا نفیر دي خرجو چې من دیارې هم دخلو کورون نه بتورن تکبران په تکبر وه ته دل د مکی موزمینا اوری الناس یو د پاره د خلدې د خلقو چې خلق ته خپل طاقت وګیا رن طور خلق او بل شوکه زمونګه چې کندې قابلې ته پیش قدمې نه کوي او يسودونه او خلک را مونږه کول ان سبي لله دلاله د خداینه چې جېمان با رسول الله باندې ورو او الله بما يعملون محید او الله تعالی تا قسمه چې دوی کوي پاره باندې محید کې علم به قدرتا و از زینل هم الشیطان او په کوم وخت چې خيسته کې دی شیطان آما لهم عملون ددوی چتا صبحا کہے عوضی پسورت تا سراقی ابن مالک ابن دو عشم کی خکارش ہو اوہ قانوی بے چلا غالب لکم لا غالبا پھئی کہ نشتر جن سے غالب قون کے پھئی کہ لام لین پر لین پر نشتر جن سے غالب قون کی لکم من علیکم نالام پمرد علالی اتقوا الله يوم النور من الناس دخلوا او اني جار لكم او واني مجير لكم دا جار چدی نو مصدر دی په معنی د مجیر دی ازب پنا در کو تاسو ته د بنی کنه نهونه الله په کوی څه فن ما تراتل فئه ترکل یوب لید د دواو په او دا ته اتم په ترکیب د بطنعات تپارا پایل دی پیگی خلاب اے لفظا پایل دی او پا مانا اریو مخول دی اس پر پیشوی یو بلو فی اتانو جماعتنو دید باو جماعتنو یو بلو لیدو نو نکسو پیگی نو نکسو منا رجا دیش اتانو وی یعنی رستو شو پخلو پندو او د حارث ابن هشام دوی زمانه اسپریدا او وقاله انی بریئ منکم زب یزار یم د تاسو نه انی علا زوین مما اغصو چې هغه ملائک تیلا تروم چې تاسو انی اخاف الله او زیریګ مده خدانه چې شلما پکی ګډ وړ نکی او حالات می نکی او الله شدید الیکا او الله سخت عذابون کې لري دی کافرلغه زستا څومر ګټیا پریدم الله فقوي چې وقت د یادولو لایق یقول المنافقون چې منافقانو منافقان او الذین فی قلوبهم اوغه کسان چې دابی په زلون کې معارضون زو په اعتقاد توګه چې شبی رحمت سے بویا جنمره د دمانادا چدد دی که دا زعیف القلب مسلمانان کم زوری بس راضا دی منافقانو بی او بل بلدین فی قلوبی هم مردن چا زعیف قلب مسلمانان دی زعیف القلب کلمه گوی دی یعنی سمانا ایمانی شکم دی اصفر اللہ راسق ندی بلکہ تزبزب پکی دی تردد پکی دی ار ایمان کې پیګه قاضی بزیوی شهبی دي چې ایمان کې تر اوسه پر لا تذب زبرتي او درو شوخ مرتبه ته نه درته دي راسخ نه دي دا منه مرادو سیوی دی دوي چې غره دوککړې دي ها ولای دي صحابه ولرا دې مسلمانانو لچا دوککړې دي دین هم پر دین چې د دین اسلام دی چدې په وجمان خدای مونږ سره امداد کوي ومبقصه راکنه ربي کو سره کنه وکاو لکه خدای په کوئی چې نه دا یو بل چل دی وارو کها ای دا چې دی دا غرور دی کتوکل علی الله دی نا توکل دی جی ومن او مې توکل علی الله او چې توکل په الله کو ته الله غلبو ور کوي به ف ان الله عزيز حكيم اللہ عزیز دی زبردست حکمت والا دی اسو کدا خپل را نه نش پاجه کولی دا صلی الله پاک او د دی وئی تو په حاله تمر ولو ترا پی کې لگا ایت امر عظیما او کت چرتو بینه مخاطبا ای از هغه وخت یتوفل لذین کفر الملائکتو چې وحتنه قبض کیدای کسان چې کافر دی ملائک فداش حال کی دا یدریبون صلید ملائک نه خال دی پگی او یدریبون چې وحی به د ملائک وجوه هم پگی مخونه د دی په آتشین ګروژونو په آتشین ګروژونو به وی و همو شاګان د دی به وی ادا بوت وی چې وزوقو عذاب الحریق د حریق په ایل دی په معنا د محریق دی او وتوی چې اسکه حزاب دا اوس و زوون کی او زانک دا تعذیب چدی او یا زانک دا توفی پدی حالت چدی دا بما قدمت دا شامت ما قدمت دا پشامت تا آمد دا قدی کفریات دی قدمت ایدیکم چمخی کرد استا سنو اللہ سنو یا نفس سنو او ان اللہ لحس بذول اللہ من او ندی اللہ پاک اصفہ حبد ظلم لیلعبید آلالعبید نذ صاحب دژول په بنېګان خیر دا نو ویله سره ته تصېیده کدع بیا فرعون دا کدع بیا فرعون دا خبر د محتلا محذوفه دي د ابهم کدع بیا ال فرعون عادت مستمر دعبو عادت مستمر توې ما عادت مستمر د بی پشان عادت مستمر د ال فرعون دي د عملي د فرعون او الذین او کدب بالذین دا ولذین په چا تطی دا په آل عتبتی آل فرعون با میا تطی په فرعون ندې غری او کدب بالذین من قبلهم او پشان دا سو د عادت تاع کسان چړم بې ذوینه تیر شویل او وی کفرو پکایشتینت قبل دا جمله مستانفد و دا بیان د قد دې کنه دی دقدې کفرو کوفریو کو بیاات الله ایا ته د خدای چې معجزات ته خدای دی او پیغمبر ته ورکړی دي باخذهم بالله الله او دی ول بذنوبهم بے سبب بذنوبهم ویګي اودې کیمو یو بل ټکیم په دې لپاره کې وی درې ما لپاره کې هغه یاد ان الله قوي ان الله پا قوي دی او شدید نه کا سخت عذابون کړي او زاد کدا تعذيب مذكور بان الله لم يكن خدای دې قرآن له لګول وی نعمتو رسول الله مبارک او تر له لګول وی نعمتو دينا شکر وکړه ځانګړ دا تعذیب مشکور چدي به ان الله لم یکو به شک ان دی الله تعالی مغیراں پری کې بدلون کې قیامت یو نعمت لرا یا عذاب باندې ان الله بدلون کې یو نعمت لرا پنی نعمت باندې ان چا الله پیر جو کی علا قوم په قوم د نعمت تر کومي پري الله نه بدلي حتاه وګیرو تر دي چدي دی بدل کی ما هغه چکم دي خولي حالت چدې دی پني تشونه دي ها هغه دار چې نعمت خوده ور کړی دی او شکر نه دا کین نو اوس بل نه نعمت بدلي ارزه کی چیخ ها جی وان الله سميع عليم او الله ورزدن کی او صاحب د علم دي تدعب آل فراونا والذین من قبلهم او دعبهم کدعب او مقا ترکید دی پشاند عادت تا آل فراونا او دعب اکسانو جدوینا لنبیو اغیع عادت دو چا کذبو بی آیات ربهم التا کفرو دی دلتا کذبو دی چا تقذیبو کدعیتون دا پرودگار نا پا احلکناهم بزنوبهم اولتاک پا اخذهم اللہ اللہ پاکو بیمکوی من حلاکلو پاکو لگناونو وَأَغْرَقْنَا آلِ فِرْعَوْنِ داتا كمان قبل كنو عدلتا كراغي عمانق غرق كلو بدر يائي قول دم بيگي لهم كلو عمالة فرعون سرد فرعون وَكُلٌّن كَانُوزُ عَلِمِينَ او دا طول أمم مكذبا وَكُلٌّن او دا هر واحد أمم مكذبون كَانُوزُ عَلِمِينَ بِأُوزَ عَلِمَانَوْ زكاة تحديبكو الله پکوچ ان شر الدوابي بشكا بترين د چار پايا غورا دا سونه وي چې شر الناس بلکې شر الدوابي تب تب دانوي چې بي د انسانان نه دا يو بلکه سب دي يو بل نوع ادا بتري عند الله او جناب ده خدای کی الذین آمنوا کسان دي کفر وکافي دي نه فهوم لایمنو نو دی ایمان دروڑی ول دی علم اجلی کی کافر دي راځي یوما تاسو ته وی چې سو بنیو کورازاو نبی صلی الله علیه و صل وسلم او ادا کړی چې تاسو به دما دشمن ته اندا نو ور کوي او دی په یو می خود کی ورک نبی علیہ سلام ته وی چې تاسو خو ایداد ورک ته شوه دما ته کړه بیا اخطا اغتو انا به خطا شبیہ باندې کو بیا واده کړ جنگه هندک یې بیا ورکلا نو بس بیا پیسله هم مې تبي یاد دي الله پکویا چې الذینا اا کسان اا حتا چې تاو سره وعده کړی دا دی تیم داد نو ورکي من هم د دې کافرونا چې بنيه قریزه دی په دې مقام کې او ثم ينقدون او بیا ما دو کرتے ما تکلا یوم احود کے ما تکلا اب یا پا یوم ا تے کی خندق کے ما تکلا اوہم لا اتقون ادوی چکم دینو گے کسو زان نساتی د تغلد با دینا نو پس پدی کے اوز داو مسارا فا ام ما تسخبرنہم کچر تتدوی بیامو میں خویر پل حربی پا حالت جنگ کے گورے اسے وجل خدا کافر روا ندی حالت جنگی نپشر رد نو ایرابا تس نس کا تس نس سمانا فقتل بی قول زدی بنیق و ریزاو سوک بی بیرابا لامان خلپہم ایدا مفول دی آغا سوک چی اخوا دی ندی گیر چاپی رد دی ندی لعل هم شاید شاید من هم دا, قتل خو دا من خلفهم غری زکر بنیو کوله ز حقیقت کو نا خو به نشیت نش قبولولی صحیح کی شاید ذا دا من خلفهم چری یز ذکرون بنشیت قبول کی او الله په کوئی وای اما تقاقنا آکه چتا تیری دی من قومن دی قوم نشتا سره وعده کړی دا من قومن هاذو کو وردا قید بو سره کیدی چه تا سره وان دکڑی دا کرده. او ددوی نیره گی خیانتاً دا خیانت پوادکی نباز دا سکارو کان چه فن بیز تا اغر زبا اغماتوان لدوا دی فیگه ماتوان لدوا دی بیتا علا سبا دا علا سبا کنا فیگه الحال ما یبین حیعت الفائلی ویلم فو بھی او کلیه ماں دا غدوارونه دی او بيدخل بي بي دي علا سوا ام پیګه د خل په لوم خپل ځوانل دي چې برابرۍ ته او دی په ما ته ولوده وادې کی شتا علم او ذ ویل برابرۍ علا سوا په برابرۍ برابرۍ دا منه چې ته او دی په وا ته ان الله لا يحب الخائنين او دا کم تاسو ته دا امر وکړو چې الله نخ وخی خایبین بلکی مبغوزین دي پېږي کنا خائنين څومره چخیانه ګردي خیامتګرده خدای نې خوخه بي محبوبين ندي بلکی مبغوزین دي اوباته لې کنا جنگ بدر کې س قتل شو صفقي کنا او تو تخته نو مسلمانانو خبر چې جو هوې د امپت مردار کړی و ډېر په خوا الله توقوی کتا سنا او تختیدو نظام نه بچت ته دا مانادی په یراسا ولا حسابن الذین کفروا او ګمان دی نه کې آغه کسان چې کافر دي په خپل دا په خپل ځانونه نماز کوي چې مقبول یو باشو گمان دې نکي هغه کسان چې کافر دي په خپل ځانونو د خپل ځان لري چې دوی به په اوچی د الله پاک نبی عذاب هه د څنګه دا انکم لا یوجزون به شکا وینش انجد کولي الله تعالی را دا چې د الله نبی عذاب پوچی وعيد لهم او تاسو ته تیارې کېږئ له مونږه له دې ځلهم د پاند جنگ د کافرو مستتعتم سمرة جستاسو طاقتی من قوة دا اسباب دا قوة قوة جده نو گه كهولا موليك لئي جه قوة جده نا كل آلت يستعان بها في الجهاد نمئ علی تووی چه پاغه سرسلی امداد حسلی نو کاغو سبدي زمانا كتنگ تي دام داخل خاک جز دی دام پاک داخل او کدار دارنگ سرسلی <coughs> دا ایتم بم ده وخه را د په کل په قوت کې داخله اپ زمانه رسول الله کې کنا مستم شریف کې راغلی وي بګي القوه تورم الا القوه تورم الا القوه تورم په قوت په قران کې ذکر دي نو دا رمي دا یعنی تیرانداځي دا نپته زمانه کې تاغو شبي شوي او باندې رباط الخيل داری بات مصدر دی معنا صدا تا لدا اسونو پلا راخ دی دې طرف پې تل اسونو پلا دخ دی تر هبو نبی چې تاسو یې روي پدی پدی مست تاسو ټمبالي ادو دشمن دخ دی چې کافر دی او پېګی کنا ولي چې کا پېګي پاندہ کافر دی چې دشمن دی او ادو وکم او پېګی کنا او دښمن ستا سوچ کا کوپارد وکی دي تاسو تاسو ولې دښمنان دي ځکه طالبان دم ستا سودي لوی طالبین د دم ستا سودي کوي دي او اخرین پچاتې تطفادو الله عطا ته ترهبون به اخرین چتا سوږی روي پدی باندې نور کسانو من دونهم چسه وادد ویني دي لا تعلمون چتا شې نه پیجنې الا دا توکتی دیکھے دا علمو در قولی دری چه دا منافقان دی یاو یا یہود او یا آخرین جنات دی زکا چې ابو حیث مبارکو امام تبرانی رویت رو لی دی رسول اللہ فرمائی لی دی چه لا یقرب الشیطان وحزبهو دارن پیه مربوط للجهاد دا امام اتبرانی دا حدیث حول دی شکنان شیطان و ددتو دی دا بنا داخلی دارن فی ها فرسن مربوط للجهاد آن اکورتا شپاقی که استر رشوی دا جهاد دپارا ناغم پیوی ری گی دا غد دا دی آواز ندا جنات دیر سختی ری گی خواب اور آزی نام پا حدیث کراغنی واماتنجکو اس بده جہاد کې انفاق په سبيل الله پکان دي واماتنجکو ا ما چې تاسو څخه څه خاط کوي منشئ له وښینا کله دې وکړل دي په سبيل الله پرزاد خدای کې او پلال خدای کې یو خېليکم پرېږي او لا او پتاه شماده به یو یعنی چې هغه به دا یې په څونکه کوم دا, کی دا باندې کیږي او وان کی کی او رس پیګي مسلمان چې کافر سره ابتدا کې مت سول حقی چې دې صلح طلبې دا جایز نه را او که کافر صلح طلبې او بیا دې سره ندي و سره څو دي شلکه صلح سیدا او ک چرته دا کافر ميلان کوي لسلمی صلحتا سلام من دا فن تم چکم دینه شوکا تم وی کی مایلا مکاره تا په ی کی احا م ذمیر مؤنثه غړدی زکه س او سره دینه چ سلم مذکر دی زکه چدا حمل دی په خپل نقیق انکه ده بینه ده چا اچ او عالم نه په په او هغه کته وي کنه چې بيتا سره ټول حقايق نه او بیا بغقدر کړي هغه مهم و اي يريد او که چرته ديره دلري ان يخذو کا چې تا ان يخطو کا چې تا خطا کوي او تا ته دوقدر کړي تا خطا کوي او تا ته دوقدر کړي نو اس پروايي مکوا خه دې فإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ كَفِيَتَكَ مِنْ شَرِّه او هو ندي د الله ه ب نظرو ب مسلدان دی ا تکه چې ت اختبی کې او مضبوطی کي بیا نې په امده د غبی خپل سره چې دا د غیر رالیکه کله اوبل مؤمنین او په دا او په ممنانو چه امداد د دی یعنی دا امداد ظاهې سره امدا امداد غیبی او دا دا د ظري اولهپ او الله او پوا چو بين نهقللو هپ بیر نزنو د امشارارو کې بعد العداوة الشديده چه سخت عداوت مخک دیر شویلې لو ان پښتاو تا خرج کړی وی محفل ارد اغه سج پز مکر کړي او دا ټول تا خرج کړی وی نما الله تبين قلوبهم پېږه دا ټول خارج کړي دي د پار دېش تا تاب ولپت نه مي پاتې کړي په مابې د دنیا کې ولیکن لله الله فا لیکن الله فا کو ولپت پیدا کو محبته پیدا کو بینهم منا بین قلوبهم پېږه په قدرات سره او انه هو عزیز حکیم یا ایها النبی پېږه سعید ابن جبیر مبارک فرمایلی دي جناب اسلام مبارک سره پېږه او دریدشو ناری نو pkg زنانو یمان ورو دي دریدش ناری ندی او شو او pkg زنان دی دیمان ورو دي باروکه اعظم چ وققم ور یمان ورو ندی صلی مسلمان شو دا یو کم صلی خو کو د پاکه صلی ختم دی ندی وجنا دایا ات ما جشي وی دي یا ایوه النبیو اے پیغمبر علی السلام حسبک الله کافي دې تعالو الله تعالی حقیقتا او ومن دا بچاتتي دا په دا جلان اتتي کافی دې تعالو خدای ومن هغه شوق کافی ها اتباعک چستا تابيشو ظاهرن غري نو مسلسل او بعض وی چې دا سو دا لپس د کاه اتتي دا پله په د جلاله اته جي کدا کدي دکدي مانا بدل شي شي اين بي السلامه کافي دي ومن له خدای او کافي دي انغه چاله رقوم دا زه دا ایوا دي کافي ندي بلکي انغه چاله رم کافي دي اتبع کا چستا تابيد ادي د مسلمانانو لرم خدای کافي بس خبره بالکل بدل الشو آیات پیګر دا الله پاکه یا ایوها النبیو یا پیغمبر علیہ السلام حرب دل مؤمنین پیگی کنا تیزی ورکا یعنی ترغیب ورکا مومنان تعالی القتال علا قتال لکافرین پیگی علا القتال سرید آلی پیام حوث دا مزاپن لین نبی علا قتال لکافرین پیگی کافرو اولا پا کوئی چه این یا کم منکم تجر تبیدتا سنا عشرون شلکسان سابرون صبر کون کې مستقل ثابت قدم پا جنبا دی یعنی تیخت تا کافرنا نکی آ ثابت قدم دی پا دیکھ لکو لار دی على القداد این یکم من کم کارادا کسی تبیدتان سنع عشرون مستقل ولار دي نجی غلبو دی بغلب قیمعتین فدواصو کسان یاد بلرے نا خبر دی پا مانا دا امر دی یعنی <تصفيق> سمانا دا ابتدا دا چه شلمسلمانان بددبوس و کافرون ان تغسی یو پلس مقابل را سمان دا پید ابتدا کی یو پلس و کنا یو پلس را این یکم من کم عشرون سابرون یقرب ومیتین دامان و این یکم من کم اکشتر دویدتا صنمئعتن سابرتن مخی بوئے مخی مخی بوئے فیکل خویر چویدی شعب تیکی کانا سل کسان سبر کون کی نو یغنبو بی بغلبکی الفم من الذین کفرو یعنی سل کسان مدازر و کافرون انتخدیو پلستا دی انہم قوم اللا یقعون دا ایو قوم چې چبی نپوی گی دا د دین او دی دا خدین غافل دی نو اللہ سر امداد کئی نو غافل انسان سر اللہ امداد کئی زکر خدای پا کوئیو رادا شوشی آه کفرو بی قوم لا اکوہون او صلاح پا کوئی ارکل چتو او سو چتاسو جاتوے او مخکرین خوکم کم خوکمو دا پا آن سورت کیو چتاسو کموئی نا آل آن او سو یعنی چاہ آرکل تاسو جاتوے خفف اللہ اللہ تخفیف کو او سپکی کو انکم نتاسونا چه پاکوانیو کدتا سنا او علمو اللہ پیشو شو انلا تا علم زخوری را غی چه اننا فیکم بعفا چه بے شک پا تا سو کی زعفی بدنی دی نزو پی ایمانی ورے تک دا او بازی ویو چه دعا فاسمانا او پا تا سو کم همتی دا همت کم شو وادا ما اس دا دا فا یکم مئتن صابرتن ک چرذوی کسل کسان صبر کوون کی یعنی پرجنګ باندي میجو کلبو بی بغلبا کی دا خدا پټور دینو کې ویډه کنا دا تر سلاه ده مسلمانانو د فارادی یغلیبو یعنی پخ یغلیبو بی دخلبو کی یعنی سمانا جنگ دیو کې وسر مأتن د زو سو کافرن سره نو بس یو پا سحو یو پا لښوا دیګه کنا یو پا دوشوا او این یکم منکم الفن او کڅل توی پتا څو کزر کسان نو یغریبو بی اذن الله دا غدې کسل سلاغي نو سل او لگے د سريه سره او دا الفو لگے د غزوي سره نو غزدو کې به تقریبا زرکسان کسان مسلمانانه او پدی کې به کمس کم چکم دي شلو دا اصل کسان او لګی دل د سریې سره او زر کسانو او لګی دل د چا سره مغزوی سره الله پکو او اي يكم منكم الف ينقدو الفين باذن الله د خدای په ارادي والله هما صابرين ما كامل نبيان بس رضي دا خبر دا توڅې کربکه دا تک مختصر را خبرکو هغه دا شيخ عمر له سلام په جنگي داکه چې کوم دی بدر کې چې کلم مال غنیمت حاصل شو او سره سنا دی دو پیګه سرداران د قریشو هغه په کې سرداروستي شو او پاین کې امباسنده ابا صاحب په کوم حضرت ابن ابي الحسن پیګه تر دي او ابا صاحب حضرت مبارک نه صرف دو کاله مشهور پیګه دو کاله فاصله دا او داګه دې کنه مدین پکې دي نفی غمبر سرا نو پیغمبر علی سلام صحابه و شرعه چې وي خدای پاکوي چې د بي سره مشوره وکړه هغه د دې کومږي مرکو نو حربل خرج او کدا کسان بریدو او د دې نه فدیه والو نو خدای پاکوي چې اندته با دتا سنا او یا کسان پبل غزا کې شهیدان کې ریگی کتا شو پی او قتلبی نکړه نو آینده بدتا شونې او یا کسان قتل کی او کله دویم قتل کړ نو پایینده کې خلاصې ده معلقه ده پایینده کې دا راغه قزا معلقه دي خدای په خپل حق سره د نکلا شپې شپ او نو وسحابه سره حضرت مشفروکړه او نو پدې کې چې کوم د شیدی کې اکبر راځي حضرت قوم دي دي دی, دی. خلک دي دا په دې ته وانه په دې ته باندې مسلمانانو ته پیدا ورشي او دوی نه په ډیو اړړي موږ به چې سره تدینا چې زمونږ په قطر باندې قادر او بیا هی موږ خودو نو اوس دا چې کار دی چې اوس یې مانرو لري په کار دی نو وې دې چې مانرو شو او واقعياته کې بیا کاسان شي دان کېږي چې خزه کنا په دا جون قصه مې شان لري مخه به چې شهادت به حاصل کی بس په دې پی پی دا صدیق اکبر راي د ډيرو غوصو حبوند کړای دا او پایوږي اعظم راغې و نصر و دې چې کم دا داسټو نو ولوال پکار دي دی او د دینه چې کم دې نو پیده او صاد ابن معاذ دقه صادب ابن معاذ نقيب الانصار د قدیم الاسلام سره دی په او حضرت لا مدینه منوره ته نور angle چې د اسلام راوړی دی یو چې चले دی په یوه ابن معاذ او د قبر ته ورته موند را سی ور سره په اخلاقه پاکه پر کوټه د کوم را ور کوټه خبر وی ان ما وی چې دا دا شیا ابو سعید خدوری مبارک دا جریو قدر صحابی دیدونه یو ځای د والا قبر کې یو ځای دی دا کوي یو دغېری بزاس نو ګربو ورته چاته مرګ ورته مازو کوم معنا تاسو زده نه شرقی یاسین او ته ومه شرقی یاسین ملت کې کېناست ماجی بس دا شو پاک دان د خور او د لاندې دی دا چې خال کو تو غور د ابن معاذ پا او نو بس خدای پاکو په دې په پېښه لو خوشاله او وس حضرت پی وی عذاب کرا ته کنه وی عذاب راځي چې ویو کدا عذاب را تو سیوا د پارو کې اعظم او د صاد ابن معاذ نو په دې استوک سیوا بچ نور به ټول نیولې دا که شهید به دا هغه په دې چارته تو خبر نه تاسو ته وکړم مزق الله پاک یو شماکان علی نبی جل وعلا بس باغنه وستخه چې دې په دواهشت ماکان نبی په کې ندې شان د پیغمبر ندې شایانه شان د پیغمبر ان یکون له اسرا چې وی د د پرقیديان اسرا جمع د سیرت قیدی حتى یسقنا تړ دې چې خوندريزيو کې خوندريزيو کې خوندريزي او پارسی له پزې کنه خوندريزي ویناتو یاول تړ دې چې خوندريزيو کې فل ارض پزمکه کې يرد دې فل ارض سمانا نده فل ارض دا مطلب دی چې دې کافر او شردان چې جن پکار دي وېګي کنه چدې قوت او د دې اغشان او خدکو او د خاور سره ميلوکو د چېر ارض دمانه ده کنه درې چېر عبد دغه مطلب دی چې د دې چدې دوي د ټول قوت ته خاور سره خالص ميلو شي ما دمانه او تریدونه بس دا او سلام معتابه ده معتابه د خروستو بیا لو کنه لو لا کتابو من الله په بل یاد کې راځي توری دونتا سو ارادل رئے پیگی کانا ورکویتا سو آردو دنیا پیگی سامان او مطا دنیا اواللہ ہوئی روی دن آخرہ اواللہ ارادل رسطہ سو رپا رہ دن یامتو نر آخرت اواللہ وزیر الحکیم اواللہ لولا کتاب من اللہ لولا کتاب من سبنا لولا حکم مکتوب دا کتابن بمانے مکتوبن دے او دا سپت موسو پھ محضو کچته نی حکم مکتوب من الله د خدای ترپنا شباقه چ په ازل کې تیر شوی دی اغه دا چې مال غنیمت په اوره او دا دلارو سره کېنا څو دا سیدی چې کومه د کافر نو واغشتي فو دی اذان کړي شو نو دام په غنیمت کې داخل دي صحیح اغه سره اغه سبا چا آغا پا ازل که تیر شوی دی چه مالی غنیمت تنبی علیہ السلام دو امت تا پا حلال دی اگر چه تا دی پوری لاحلال نو گوری دی نروشتو حلال شوی دی او کن دا چه دوی پیر دیو آغا بیا خوکم بنا گئی نو کد داو نوی که نا لو لا کتابون که چر تنبی آغا خوکم لکلی شوی دا اللہ سبق کچ بادل کثیر شو دی نو لمس قوم نو تاسو تبرا شیدلی وی فیما پایوز د ا غچندې کې اخستو چې تاسو را کافر او ناغج ترا تاسو تبصرہ شیدلی وی ما ازان من ال دیم ازابلوی د باص ارکایات نا درښون بس غنیمت او پیګی افیدې چې ما وص حباوی من ګنالو الله پاک چې نه بس خبر خلاص شو شو وای فقولو پیګی فقولو بعد اسد غنیمت چتاسو اوغشتره د کافیرونا په په هرڅه حلال نن طیبا حلال فتیزه وتقول لا او ځخدای خدای پاک نوویریږي دغه کله د وتقول لا سماله دا وتقول لا دمنه دا چې دات دی آباد تقسیم د غنیمت په پول مسلمانان په پکی صحیح دا د وتقول لا مناده د خدای نوویریږي ان لا را دے بس دا سے کارو شو چھا ابباسیب بار سوال ابباسیب چھو ایک ہم دیکھا نا دا نبی علیہ السلام مخاری مبارک کلاغلی دی چھے نبی علیہ السلام د دیکی دیانو دا بدر د ارسلی سلور سو روپے دا سپینو زر مقارک پھرکی آنو ابباسیب راگو تاوی اباصربت اباصربت اباصت رسول الله بیتم به ورکه و سقودي پكيدي نهه وته ويسه پكيدي ما يخه و موجزيه او غو بي زقودي صح پكيدي له پلتره وته وي بي دا بخي بي ا غمالو بي ا غمال د سکو چته کړه را وتي ام فضل بی چې چه ده کن فضل ابن عباس و بلای ابن عباس ده ام فضل ده دی مور ده کن عباس مبارک زوجه ده او ده فضل بی مسلمان نشوی ده کوری خواه او پیجی ام فضل آغو زرانه ده چه غیلا پی بیت اللہ تاو آغوز طولی ده لی روی زرانه ده جی ام فضل تجوی تاو تردش پی خبری کولی تاوی چرزده غزات سان لزمان او قبدیک ز ینه و پنچما د امالو دغه ز مکه کې ما دومره خف کړی دا عباس دا چې کوم دینه صاحب عبدالله تا او فضل تورکا فضل دې زیات خښتو دا فضل می عباس وي دومره خښتو سره یو چې حیران بشیږي هردا به خبره براجیږي بابت دې نو سلام پر شور دوست او پدې کې یو زنانہ را ده د خاص هم قلیب او قبيله دغه هم ډېر ځات خيستو وا په فجر په حج کې کا او د حضرت ته پوز کو او بس پذر پذر شه دا تا قتل زنانته ته قتل حضرت مبارک دا شه مخته د بل طرف ته وړ وېدا کړم کو ادا په یو خوكم نوکان مه مخوا دي ته وګورم ادا نوې د اته او تر ویچه و پاتچو ما نو دا پزل تور کده مال او عبد الله یې ور کړ نو دا ځمندې کنا بلای بل عباس بیا بحر الامت دا ته در وی کنا بحر الامت څوک ته خدای دې سويته نو دا هم په وجه یاد کا غم د دې وی کنا هغه نو میں قسم په خدای دا خو ما د شپې دا ومې فضل سره خبرې کړې وي ومې فضل یې کو نیټه بس صرف ز خبر او ما یو غاو یو خدای خبر دی دې ته چا خبر کړې وي نبا انی العلیم الخبیر په دغه خدای ماته خبر راکيو دیږي ناغه خدای خود مو خلنه مسلمان بیا ما سره دې تبي خدا پاک وی یو چې د دې کښې له دې مل بدل بدل کوم نو په یعبا سبوې ما سره خدا دې وو عالی یو دار چې دې وسو نه مل بدل بدل قومه او بل ما مخفره ترات قومه دو خبري وي کته ایمان کلا کړو نو دا دو خبري وي وی یو وخت ما تقبل الشرقولی دل چې په دې ټیم کې صحابه ته وي مدینه کې وی زما شل مریان دی ار یوم ر ی چې دې تجارت کې پښلول زرو بيګي پښلول زرو اشرفو د سپینو زرو کې اها دا چې لا بيګي او باندې ارجل اخره یو بل وعده کړی دنو داږي پومې دي من چې هغه کم دی بس ماشه دا معجزه د دینه بیر اسلام ښه دا معجزه ده ځکه خدای په کوئی یا ای یحیی نبی اے پیغمبر علی السلام <سؤال> قلت وای لمن انغتشا کا فی ایدی کوم چستا سو فلا <سؤال> سنوت دی منل <سؤال> اسراب این عالم الا که چر تعالی پاک معلوم کو ظاہری طور باندې نو فلا یرید ما یرید فی قلوبکم چستا سو پذنونت خیرن بیگ اخلاص ایمان او اخلاص سوچ تا سو پ اخلاص ایمان لوری ها ل یؤتکم الله بدر کی تاستا کہ خیرن بہتر دا غنا او خذ منکم صدقہ سنغشتری الله بد دچندکی او بل ویغفرلکم الله batas تو بخلوکی او الله غفور رحیم او این او کچر دا پېگی کنه باځه باځې وېځه په اسلام وروړم مؤقف بڅمانه پې دیواله او اسلام برړومه د ټول وی کنه او این او کچته دویره دلري خياناته کا ستا نه خياناته او چې اسې اسلام څخه راکړ دي نو خيبي فقط خان الله خیانت خياناته کړي د خپل سره من قبل لم بيد قزوای بدر نا په کوپر او په شر سره نو په ان کنا مينهم فامکنا سمنا فانکنا تی طال غلب بدر کمنهم قدوي فانکنا کا ان کانکان ته د قدرت درک یعنی ته په دې قادر کړې وی مقدور کړې ته غالب کړې وی مردوف کړې نبيابم ناشوکی والله علیم حکیم او دا ان للذین امنو د د شپا اخر د رکوع کې په دې رکوع د شرط په دنیا کې او بیا چې راځي که خیر د آخرت مرتبط نه پلاة یې ده تکامل دی ا د دې اصول په تو نه دی ان الذين امنوا يوشپر او مهاجرو هجرت کړي ترکو او تانهم د بيصفت او جهادو او جهاد کړي د خپل مال نو خپل نو څونو په سبيل الله پلان غوډای کې دکتا وهم المهاجرون واه وهم نه مهاجرين او ولذین ان کسان او و نو سرو او چې حضرت مبارک ته زی ورکړی دي په مدینه منوره او مهاجرین ته دوی ته زی ورکړی او نو سرو او سره انداد کړی دي نو ولایکا نو کسان چې لري باند هم بعض دې او دیا او باد نارو په پخپا او دوستان ده بعض دې بدقن بېجی پیغمبر علی السلام چویو اې یو محاجر براغی نو کار بس خب فکر کارو دا خبری واریتاکو چه محاجر براغی نبی علی السلام با یو انسواری داوستا وی بے اے انسواری دا محاجر ستاروشو بے سیلا دا مواخات پا نبی علی السلام آئمکو وی بے اکنا او نبی علی السلام با دوی دارو برو لگی دا یو محاجرو یو با انسواریو یو بلتا بے لاست دستانی وي که ځو په چوما زمان نراش پته یوسي کته وو پات چستا بزی اوسه او کته چې تغیر شد د به اخلاص کوم کز دې شوما ته به اخلاص بل تر دې سری او دا پېټه د اسلام کې میرا سو خپل بنورو خپل بنورو بلکې سو دی اخ پوره دی رو به او بیا په خپله شورت کې دا حکم من مله سوچ شویل دی باس په وس په دې تمتمان څوک دي نو زه کومه په کوئی چسري او پر پسيواي دي اوللذ او هو اولذين اوه کس اوو چوي دي صحابو نبي له سلام ته اوه نه سرو په مدینه منور کې دداه یوسره کړی دي چدا ان سوال دي ملائکه بعضهم اندا چدي په کې کندن کسان چدي بازي او الیاد بزودی په میراث وروکی پیمانات کی, کی وګیره کی او الینا امن او هغه کسان چې مانې په مکه موعظه کې وروړي دي لیکن ولم یحجرو پیګی ال المدینه المنوره الهجرته المدینه منوره ته نه نمالکم پیګی نشته راستنه سره په مېم ولایته هم پیګی د دوستو د بینه منشي هیڅ شی حتی یحجرو تر دې چې د هجرت خدای کی اه یو مسله عقدات چې دې کاثر سره جنگ کو او تاسو نه امداد ورکړئ حجر امداد نو ورکا به چا وي سرستاس او معاهدې د نه جنگه اېږي بیا موږ نور تر او وینستر سرو کو او کو تاسو نه تل د امداد کې فدينه پدین کې و علیکم السلام نه لازم دې تاسو امداد کول دې ستره الا علی قوم مگر په هغه قوم باندې په یګی بینه کوم چې په ستاسو کې او وبین هم په مابین دوی کې میثاقن و ادیبی د نجنګ نو قصورین د عام دا کوي والله چې ما تاسو ته امرونه بشویر او ولدا تاسو په با ماله باندې باندې او ولدي نه کفرو د بل طرف تره کسان چې کافیده دي نو باجه اولیاء د باج دي په یګی پیمدان ته اون ام په می په اس کې هم دی او بل نام او مسلمان به نمیره اسنوري غري دوی مسلمان میراث نشوړي ان بږي د مسلمان نمیره سوړي الا تفعلوه کتا صدا کارونه کې ان الا تفعلوه په دې کې دغه عام د اينی شرطي پلاي نافيه کې شوي دي یعنی ان لا الا تفعلوه کتا صدا کارونه چې د مسلمان سره دوستیونه کوي ته کافر سره مقاطعونه کوي بلکې معاملې بلعکسو کوي نو تکنتو جوړو او نو موجوده ویښ ویتنام په ځمکه کې او و کبیر او پساده کبیر مې تخریبګاری په یوه اسلام بځای پشي او خف کو کو پربقوي شي باندې کوي او د آخرت بیان دي والذین آمنوا وانسوا ایمان وروړ دي او مهاجرو او جہادو په سبیل الله چې محاجرین دي او ولذین آوو پیګه ونصرو چې امداد وکړ دي او ټکانې ورکړا چانچار دي نو ولای کومل مؤمنون حقا نو کسان هغه مؤمنان دي چې صدق او له مغفرت دن دوید لپاره مغفرت تي د ګناونو پیګه مغفرت د مقدم شو چې رسکی کریم بغیر د مغفرت نشه اچلې اچلې شي او غریش خون کریم او غروزی د ډیره اومده او د عزت او ول دینه امنو هغه کسان چې مانی روړی دي ممبازو فست صابقینو نا ممبازو فست صابقینو نه ایمان او هجرت ته نه ایمان او او وحاجرو او هجرت کړي د قبل الفتح د پخما کې نرمکه ورې ولی ازلاهر جرتا عادل پخ حدیث دې کنه دې اراضا او جهادې کړې دې ما کوم تاسو را نو کسان منکم محسوبونه منکم حساب دې تاسو نه او او صلا په کې اول رحم او بل خا نه د خپل ورې چړي بعضهم بعضې بی اولادې به بعضن په بعضو دل کتاب الله حکم د خدای کی چې څوج میراث په د یو نه اړي او میراث پا په او قوتو پا نوصرت باندې نه الله بكل شين عليم ربنا الله تعالی په هر چي عالم دي برائتم من الله ورسولهي سوره توبه مبارک د دینوم دي سوره دې د سورتي توبه وي د پیکر کوه سپدي دا کیو شو خبرې ښه دې ته سورتي توبه وي بلدا سورته دې کړې دې کې خبرې پټې وره سورتي توبه متوي ولي پدې کې لا قطاب الله وللنبي والحاجرین پې کې دغه صحابه چې کوم د جنگ تبوک نه پاتې شو کانا او بیا پنزو سره د 20 خبرې بند کړې شوې نږه وی توبه پنځوسو ورځې پس راغلي ده او پنځوسو ورځې ولی وی ځکه چې حضرتو پجنګې تبوک کې وخت چیرکړو دا پنځوسو ورځې مې د مسळा ول خدای ورکړه بيګي او بیا دلته په قبل شوه یو شو نو سورته توباو ته پدیتی بار وی دانګي سورته برااعت وته وی دیم نوند وکړي سورته برااعت وته ولی وی سورته برااعت پدیتی بار معنی چا دی کی اے پیگی اعلان دے بیزارے شوی دے فیگی پنہم کال دہجرت پاندے چې حضرت مبارک سیدی کی اکبر حج دپار رولے کو او دی امیر پرس کو او دے ہوتووی چا تاسر اب حرس مبارک پیی فیگی او تاسو بچ کم دی پا ار پا منا کی پا مزدلی پا کی پا ارپاند کی زینو پا زینو تاسو بدا اعلان کبے بېګې او جلا ی حج جنا بعد العام مشریکن ولایتو فن بالبيت اور یانن جندی کا با مشرک حج نکي بېګې لا ی حج جنا بعد العام کوم عام دی نه کال لا ی بعد العام مشریکن اولایتو فن بالبیتی عریانن رواه البخاری او د دین وبرشتو په بربند تواف نه کوي په بیت الله دا به ادبې باندې کیږي منداش کندې اکبر مبارکه ویګه راولې کوه ادا قچې دې کنه نپدې کی چکم او ندا داسې ویتا سدا ایلان کوي چا به کې کنه شلوور میاشتې دې کافر وتا شلوور میاشتې دې کافر وته چې کوم دې د پښیمکين وګښتو شلوور میاشتې انتظار دې نو پدې شلوور میاشتې کې ایمان نوړي خوره راخدا او شلوور میاشتې وته امن او عمل شي فېږې ته